Pista 13 Enigma Otiliei de George Călinescu Ce însemnau aerele acelea materne îngrijorarea de viitorul lui dacă nu lipsa dragostei? Felix râse el însuși romantismului său și găsi că pentru un viitor medic nu era tocmai pregătit sufletește. I se reproșase în glumă de către colegi. Trebuie să fie mai cinic, mai pozitiv. Femeile joacă comedii. Otilia făcuse pe pudica cu el, îi dăduse timidități serafice și acum dormea în casa grasului Pascalopol dacă nu alături de el. Mâniat, Felix dădu cu palma în aer ca să și această viziune supărătoare. Sufletul îi se încordă de hotărâri. Are să fie un cuceritor, un bărbat fără niciun scrupul ca atâția alții. Era singurul mod de a fi prețuit de femei. Dacă Otilia ar fi fost acum acolo, ar fi știut el ce să facă. zbuciumându se în pat, Felix dădu pe întuneric cu mâna de pieptănele pe care îl pusese mai înainte lângă pernă. Capul Otiliei încărcat de bucle, date peste urechi, răsărit din nou în minte plin de inocență. Dacă exagera. Plecarea Otiliei era îndreptățită de mizerile pe care le suferise în ultima vreme. Poate că Otilia a plecat la repezeală, după vreo ceartă cu bătrânul și n-a avut vreme să-i lase vreo vorbă. Însă îi va scrie pe îndată ce va ajunge. Acest gând puse din ce în ce mai multă stăpânire pe Felix, care în cele din urmă a dormit, visând că Otilia îl sărută și îi citea propriile ei scrisori. A doua zi, Felix așteptă înăreptător toate cursele factorului, dar nu primi nicio scrisoare. Începu să facă o socoteală. Otilia sosise noaptea târziu și n-ar fi avut vreme să scrie decât a doua zi. Într-o zi, scrisoarea nu va putea veni, a treia zi nimic. Felix lărgi calculul în favoarea Otiliei. După o săptămână de concesii și explicații, Felix se descurajă și ajunse din nou la încheierea de la început, că Otiliei nu-i păsa de el. și în oraș din ce în ce mai des, mănca la restaurante, merse cu colegii la berării și se întoarce câteodată la ziua, amețit de băutură. Nu-i cerea nimeni nicio socoteală, nici nu-l vedea. Astfel de existență liberă începu să-i placă, făcuse cunoștință cu câteva studente emancipate de purtări îndoielnice care luau parte la petreceri cot la cot cu studenții și își dezvoltă prin ele inițiativa personală. Una îl aduse până acasă și a avut pretenția de a sui sus la el să vadă cum stă. Lui Felix îi se păru că aduce o jignire Otiliei și refuză spre indignarea domnișoarei care l-acuză abia acoperit de repulții bolnăvicioase începu să-și evite atunci colegii de petreceri și să se hazardeze singur în localuri, în fiecare zi altul. Acest schip de a descoperi mereu noi înfățișări ale vieții, noi oameni neprevăzuți, îl distruge o vreme și să lăsăm voia jocului, sub pretextul că unui medic îi se cădea să cunoască toate umbrele societății. Într-o zi, pe seară, simți o mână viguroasă ce-l strângea de braț. Se întoarse și se găsi față-înfață cu stănică, gras, bine îmbrăcat, cu o lavalieră fluturătoare la gât. Ce mai faci? Îl întrebă Felix convențional ca să-și ascundă neplăcerea întâlnirii. Mă-mpușc, zise zgomotostă Nică, fără umbră de deznădejde. Felix îl întrebă din ochi asupra cauzei. Îmi trebuie, dragă, cel puțin 200 de franci numai decât și nu găsesc. Simion socrul meu, e un fleac ramulit. N-are decât cartoane mâzgărite, e crăpănos. Bănuind că Stănică vrea să-i ceară ban lui, Felix făcu gestul de a se disculpa, de a regreta. Candidatul la sinucidere însă îl înțelese. Nu, dragă, nu te teme, parcă eu nu văd că nici dumneata n ai. Birjar, birjar. Birjarul chemat o prin apropierea celor doi, și Stanica îl împinse pe Felix, în trăsură fără ca acesta să știe unde îl duce. Am o idee, explică Stanica în rasură Să văd. Stanica se dădu jos într-o stradă, în jurul lipscanilor, în fața unui restaurant cu un fățișare modestă. Înăuntru, un sătchenăru, era un frac, cu îngrijire așezate, se sfârșea printr-un fel de scenă pe care se vedea instrumentele mai voluminoase ale unei orchestre. În sală nu era nimeni, deși erau orele opt. Stănică împinsă pe Felix pe o ușă laterală, urmărit ceremonios de cei doi chelneri. Într-o odaie mică, pe loc iluminată electric de un chelner în care se afla o masă, cuveta pentru șampanie, o canapea și tablouri banale. Ei, zise stănică, așa e că-i bine? Local de noapte, aici se fac afaceri strajnice. Unul de stasam și nu mi-ar mai trebui avocatura. ce ei? Stănică, aflând că Felix nu mâncase, comandă din proprie inițiativă un meniu și ceru vin, dând recomandații bogate asupra buchetului și temperaturii băuturilor. Chelnerii răspundeau nu numai cu solicitudine, dar cu o clipire din ochi care dovedea că Stănică le era cunoscut. Se face coane imediat. Ea ascultă, Jane. Uite, păsta l-am scăpat eu de armată," zise Stănică. Patronul e aici? Este să chem? Nu, nu acum." Stănică și Felix începură să mănânce, dar mai ales să bea și vinul translucit, aburos și puțin amărui, amețise pe tânăr. Stănică vorbea de toate zgomotos, regreta trecutul, se bătea în piept de pierderea unor mari șanse, își făgăduia onoruri viitoare și din când în când se împușca fictiv. Lui Felix devenit fără voia lui volubil, îi scăpă vorba despre Otilia. Aha, sări Stănică, a fugit porumbița. Nu ți-am spus eu?" Dragă, ești tânăr, n-ai experiența mea, dar să știi că fetele ca Otilia te duc la desperare dacă nu te zmulci la vreme. Sigur, s-a dus iar la Pascalopol. S-a tirulă la bătrân. Are moșie, are parale bune. Îi poate face toate gusturile. Nu fi copil. Nu te amără atât. Ah, ah, frumoasă e tinerețea. Unde mai vine odată că știi cum să o trăiesc? Ca Otilia sunt sute. Nu mai să în mână. Las că iau eu o fată faină. Și cum îți pui de Otilia? Nu fată, delicioasă, de acord, dar ușuratică, cheltuitoare, e femeia care te ruinează. Pe ea nu poți conta. Azi cu unul, mâine cu altul. Știu, ți-a spus că te iubește, ți-a dat speranțe, poate ați mergi și mai departe, ai? Spune în drept, că zău nu spun la nimeni. Ai și avut-o? Nu? Serios? Că zău nu spun la nimeni. Tare ești expert. În sfârșit. Și după aceea a zburat. Parcă mie nu mi-a făcut la fel. Felix rămase cu gura căscată neînțelegând în începutul lui de ebrietate că Stănică inventează. Zău se jură, Stănică, știe toată lumea. Am vrut să o iau de nevastă, să o ridic până la mine. Fără să mai întreb ce și cum, totul era gata. Gustasem, ca omul, mă înțelești din fericirile dragostei. Și Otilia m-a plantat. Ai vrut să te căsătorești cu Otilia? da un șer, cum nu știi? Văzând însă că Felix se face mai alb la față, Stănică găsi prudent să deplaseze chestiunea așa femeile, dragă, nu trebuie să te ambalezi. Uite, Olimpia mea, o stimez am adorat-o. Are-ți aici între patru ochi un corp superb, calități de curtezană excepționale. Dar mă plictisește, îmi tai aripile inițiativei. Mie mi-ar trebui o femeie de lume, consumată, inteligentă. Atunci intră pe ușă o domnișoară sprintenă, foarte elegantă, cu o mare blană în jurul gâtului. Hei, Giorgeta, sări stănică, bine te-am găsit, ce mai faci? În loc de orice răspuns, Georgeta se trânti pe un scaun în fața lui Felix, juresemă bărbia într-o mână și, întinzând cu cealaltă un pahar ca să-i se toarne vin, întrebă, dar tânărul cine e? Nu știi? mi prin alianță băiat de viață, student în medicină. Da? Făcut Giorgeta Georgeta dulceag. Contemplându-l în largul ei pe Felix spre jena acestuia, stănică recomandă pe fată în chipul acesta. Asta e Georgeta, fata faină într George a meritat toate elogile. Era plină la trup și la față, până la marginea de unde ar fi devenit obeză, fără să pară totuși. Părul negru era creț și înfoiat ca lunei napolitane. Două mari gropițe în obraz păreau artificiale. Ceea ce uimea și colabora în chip armonios cu plasticitatea trupească era o finețe de marmura a incarnatului. Niciun por nu se zărea pe netezimea obrazului sau a buzelor. Mâinile erau luci ca sideful și unghiile subțiri și în migdală. Sprâncenele, genele erau fipte ca în carnea unei piersici netede. Un fior trecu prin trupul lui Felix, privind numai această delicată anatomie. Când bea, buzele și dinții fetei se vedeau prin cristal și Felix se putu încredința de sănătatea lor excepțională. Georgeta avea gesturi legânate, accente moi, dulcege, vorbea fără afectare și foarte liber, însă cu o perfectă decență. Lui Felix îi plăcu numai decât, deși bănuia că meseria ei era foarte suspectă. Nu fără să se mire că un exemplar de o frumusețe așa de rară putea cădea atât de jos. Georgeta își schimbă brusc locul și se așeză lângă Felix. Cum te cheamă? Îl întrebă ea și colărește. Felix. Felix și mai cum? Sima. Și urmezi medicina? Da. Ce nostim? Nu cunoșteam până acum un student în medicină. Stănică făcu încă o dată încurajator cu ochiul către Felix și zise. Fată faină. Lasă-mă în pace, frate!" se supără Giorgeta. Ce-i totalizor cu fată faină?" Divină!" exclamă Stănică. Uf, ești agasant! Mai toarnăm puțin vin!" Stănică turnă, apoi pretextă necesitatea unei convorbiri cu cineva în local și ieși afară. Giorgeta se așeză mai bine lângă Felix, învăluindu-l într-un val de parfum fin. De afară se auzi deodată intrările unei orcheste masive. Dansezi?" îl întrebă ea pe Felix. Aproximativ!" În fond, fata părea intimidată. Felix inspira un respect paralizant și se zilea să iasă din frivolitățile obișnuite. Îl întrebă despre viața universitară, despre colege. Felix îi spuse despre toate amabil, dar băgând de seamă că devine pedant, se opri. Voia să găsească un cuvânt galant. De ce nu mai vorbești? Mă interesează, protestă Georgeta. Sunt fete frumoase la universitate? Nu totdeauna urâte, dar ți închipui că fetele frumoase ca dumneata nu se duc să muncească atâția ani ca să-și facă o carieră. Acest îngaș compliment încântă totuși pe Georgeta. Crezi că sunt frumoasă? Întrebă ea fără afectare. Foarte frumoasă. Sunt măgulită de ce-mi spui, și dumneata ești simpatic. Când stănică reveni, însoțit de un bărbat gras în smoking și de kelner, rămase mirat de convorbirea pașnică și nevinovată dintre cei doi. Se așteptase la altceva. Eu plec, zise el, să ne facă plata. Dumneavoastră, dacă vreți, mai stați. Felix protestă din cap, iar Georgeta refuză și ea. Asta seară mă simt obosită, mă duc să mă culc. Ce-au dumnealor de plată?" întrebă ceremonios omul gras. Kennerul i-a arătat lista și când Stănică a făcut gestul pur decorativ de a plăti, omul cu smokingul protestă. N-aveți nimic de plată." Să trăiși coane, le mulțumi Stănică." Să nu mă uiți," zise Iorgul. Pune o vorbă bună pe lângă Conu Costache să-mi prelungească contractul." N-ai nicio grijă," zise Stănică, apropiindu-se de Iorgu. Eu ce fac toată ziua?" Însă am să te rog ceva. Știi, trebuie să-i bat capul mereu, să ți speri cu procese posibile, etc., să-mi neglijez afacerile. Sunt cam lefter acum. Nu poți să-mi dai 200 de franci? Îți garantez eu că-ți aduc contractele prelungite. Iorguș și încruntă puțin sprâncenele, medită negustorește, apoi le readuse din nou la linia primitivă. S-a făcut. Ura, se stănică, să mai be un pahar. Nici nu știi ce înseamnă să faci alt contract aici. Vad comercial al dracului moș. Care moș? Întrebă puțin cam intrigat de unele nume proprii Felix. Ha, ha, ha, râsă stănică. Ce nu știi? Localul ăsta e proprietatea lui moș Costache și dumnealui e chiriaș. Coane, Iorgule, îți prezint pe nepotul lui moș Costache. Domnul Iorgu întinse mâna și se înclină foarte respectuos și comercial. Încântat și vă rog să mai buftiți. După ce stănică tapă cele 200 de frangi, ieșiră câtești trei din odaia separată și Felix fu surprins să vadă că sala cea mare, sonoră de valsuri, era plină de lume bine îmbrăcată. Cuveta cu șampanie frapată se afla la toate mesele. Toate privirile se îndreptară spre Georgeta și un bărbat îi făcu chiar un semn desperat la care fata ridică indiferentă din numeri. Stănică chemă o trăsură și se urcară câtești trei în ea. Cât timp merse cu trăsura, stănică înghionti pe Felix și îi făcu semne cu ochii, cu înțelesul. Tu nu fi prost. Georgeta putea observa foarte bine manevrele lui Stănică, dar nu dădea niciun semn că le vede, ci privind numai din când în când cu simpatie la Felix. Stănică se dădu jos în centru, sub un motiv oarecare, iar fata cerut să fie dus acasă. Și dea pe bulevardul Elisabeta, și cismigiului. Felix nu mai avea niciun scrupul și puțin amețit de vin nu s-ar fi dat înapoi de la o aventură nocturnă. Totuși nu era lămurit asupra calității sociale a fetei. Nu putea fi decât o curtezană să înțelege. Dar și aici sunt grade nesfârșite. Georgeta părea prea fină ca să nu se teamă că face o grosolonie pretinzând să urce la dânsa sus. Coborură în fața unei case cu două caturi înalte, îndeajuns de elegantă. hotărâtă, spuse Felix. Fata nu e o profesionistă oarecare a dragostei. Georgeta privie în sus, spre etaj, și zise fără preciziuni, aici stau. O luptă scurtă se dete în sufletul lui Felix între scrupurile sale și îndemnurile lui Stănică. Învinse timiditatea și Felix zise Mă ierțe, dar eu trebuie să plec. Georgeta îl privi Galeș, însă atât de decent încât teama lui Felix de a nu face o gafă crescu. Când vrei să vii să mă vezi, vino, îl invită domnișoara. După amiaza sunt acasă, stau la etajul 2. Își întinse să rămâna reciproc. Pentru Felix începu o nouă scurtă bătălie, să-i sărute sau numai să-i strângă mână privind toate părțile pe bulevardul pustiu. Dacă fata era o pierdută, se făcea de râs sărutându-i mâna. Dacă nu, nesărutându-i-o, făcea un gest jignitor. Fata îl privi limpede în ochi, râzând, în vreme ce Felix îi strângea mâna cu putere nehotărât. În cele din urmă, neputând rezolva problema, Felix luă mâna, o sărută și plecă precipitat. Fata, interpretând altfel gestului, îl privi puțin cum se depărtează și apoi intră în gang, fluierând ușor o șansonetă. -o stind, băiat! fugându-l ei tot timpul cât urcă scările Când se sculă, Felix află de la Marina că Simion făcea familiei din ce în ce mai multe necazuri Plecase de acasă și numai cu greu fusese găsit Nu ședea locului de fel și acum Aglaia era hotărâtă să consulte un alt doctor mai mare Păcatele lui cele mai mari, zise Marina cu încheiere, Dumnezeu nu bate cu bățul mai mult decât cazul bătrânului, îl impresionă pe Felix tonul rău, răzbunător, cu care Marina spusese aceste vorbe. Curioasă familie, gândi el, niciunul nu are cea mai mică iubire pentru celălalt, toți se bârfește și se urăsc. O curiozitate amestecată și cu milă, îl îndemnă să se ducă să vadă pe Simion. dar amintirea ostilității cu care erau priviți acolo, și el și Otilia îl opri. Se întâmplau lucruri noi într-adevăr cu Simion. Aglaie nu era totuși prea tulburată, fiindcă niciodată nu-i dăduse mare importanță. Era totuși cam plictisită. Simeon mânca lupește, dar slăbea văzând cu ochii și căpătase o fixitate supărătoare în privire. Nu mai ședea locului cuprins de o anxietate febrilă, ceea ce strica liniștea Aglaiei. Omule, dar stai odată locului, că miriți toți nervii. Odată brodai, pictai, nu te îngurcai printre picioarele oamenilor. Un om cu minte se menajează, se odihnește. Uite cum ai slăbit. Simion explica astfel agitația lui. Aplicând metoda unei supraalimentații raționale, își întărise tot organismul. Acum avea o forță herculeană, colosală și simțise cum scaunul și dușumelele. Casa și solul erau un primejdie. De aceea se plimba ca să-și consume energiile și să-și subțieze până la normal musculatura. De unde Dumnezeu ai mai scos și teoriile astea? Îi zise Aglaie supărată, dar luându-l în serios. Nu vezi că ești ca o umbră? O să chem un doctor să te vadă. Stânică aduse un alt prieten al lui, tot atât de suspect, care le examină pe simion cu o atenție exagerată și neîndemânatică. Îi pipăi splina și ficatul îl întrebă de felurite lucruri de apetit de emisiunea de urină. Simion făcu un răspuns foarte original. Când fac, înțelegi, văd cum ies un fel de flăcări care găuresc pământul. Toți se uitare la simion, interesați de fenomen, în care crezură, dar doctorul zise: Curios, mănânci mult, ție sete? mănânc foarte puțin, atât că trebuie ca să nu se stingă căldura spiritului. Ce ascult la el, domnule doctor, rectifică Aglae, mănâncă ceva desperiat și slăbește. Eu cred, își dădu cu părerea doctorul, că domnul domnul, doctorul uitase tase numele și îl întreba din ochi, ovidiu, intercală simion. Te-ai zăpăcit de tot, îl scrută cu dispreța glaie. Îl cheamă Simion. Ei bine," continuă doctorul, eu cred că domnul Simion are diabet. Desigur, un început de diabet. Rămâne de văzut ce tip de diabet, dacă e unul pancreatic sau numai unul renal." Te înșel," protestă Simion. nu sunt bolnav deloc, sunt sănătos tun. Cine se apropie de mine se mă de sănătate. nu e așa de spina?" se adresă el la uricii. Vezi dumneata? Încercă să demonstreze răbdător medicul. Pentru care erorile de nume ale lui Simion erau nule și neavenite, fiindcă nu cunoștea onomastica familiei. Sunt boli insidioase care încep cu o senzație de bunăstare. Cu mine bună, cum e de pildă diabetul, dar nu trebuie să te sperii. E o boală perfect curabilă azi și la o vârstă ca a aproape inofensivă. Câți ani aveți? 105, zise Simion foarte serios, izbucnind apoi într-un râz comotos. Doctorul râse și el de ceea ce lua drept o glumă. Nu este exclusă să trăiești 100 de ani. Dar i-am trăit de mult. Am fost cel mai energic om. Ai dreptate, zise doctorul. Când ești tânăr, ți se pare că trăiești 100 de ani. Mă bucur. Mă bucur foarte mult că ești bine dispus. Asta e o condiție sinecvanonare stabilirii. În sfârșit se ridică el. Faceți o analiză pentru constatarea glicozuriei și alta pentru determinarea glicemiei. Vă fac notă la un laborator și apoi ne vom pronunța. Până atunci alimentație rezonabilă, fără făinoase și fără zahăr. Care doctor doctore, întrebă stănică foarte interesat afară. Crezi că se curăță moștenim? Te cam grăbești, bătrânul e jovial, destul de voinic. Poate fi o criză de glicozurie. Se întâmplă la arteriosclerotici. Nu mi se pare grav. uite jur pe amintirea mamei mele, zise stănică intrat în casă, că mi-a spus doctorul că n-ai nimic. Doctor excelent, face minuni. Când îți spun eu că sunt sănătos, tun, dați-mi să mănânc. Asta nu, protesta Aglaie. Ai auzit că trebuie să ții dietă. Dobitoc, rângi Simeon și început să se plimbe mai repede prin odaie. Dați-i, domnule, să mănânce!" Încurajă stănică, convins că asta ar putea agrava starea socrului. Aglai el pierdu cu totul din vedere, încredințată de doctor că nu e nimic. Pentru ea, boala era indiferentă. Nu voia cazuri complicate care să-i strice liniștea casei. Tratamentul lui Simeon se reducea la dietă și asta era ușor de făcut. Să o urmeze și să o lase în pace. Nu știți doveste mare!" anunță misterios stănică. Felix!" Ci cu domnul Felix se umplu de curiozitatea aurica. Felix lucrează în stil mare, o să ajungă departe. După Otilia a găsit acum o fată superbă. Una, Georgeta, curtezană de lux, întreținută de un general din elită. I-am văzut eu cu ochii mei, ce mai calea valea. I-am dus eu cu trăsura. Fata s-a prins, băiat fain, Felix nu cade la tristețe. Ce oroare! Se dezgusta Urica vânătă de invidie în fond. Stricat, declară Aglăie, nici sun a fost poamă mai bună. Barem să nu se amestece prea de scutitii, să-l depraveze. Nici nu știu dacă în chestia aia cu frații Sohoatsky n-a fost la mijloc și el. Și băiatul nu să fie prost, adânci nică rană, să nu întoarcă foaia dacă Otilia nu se mărită cu pascalopol. Închide ochii o ia de nevastă, moș costachei lasă toată averea, le mai dă ceva și pascalopol pentru pagubele aduse, admirabil. Aglae se învineții și se răstii la stănică și mai taci odată din gură cu comediile tale. Ce mă privește? Cum o să-i lase Costache averea? Doar adoptând-o, dacă o mai îndrăzni. Da, așa crezi dumneata, iubită mamă. Dar testamente nu sunt. Ce zici de o coală păturică? Ce zici de o coală păturică frumos dictată de Pascalopol, în care moș Costache lasă toată averea iubitei Otilia? lasă mă în pace odată, strigă ieșită din firea Aglaie. lasă mă în pace! Să-l facă și să se ducă dracului toți, că eu n-am pe nimeni care să-mi apere interesele mele și ale copiilor. Simion se învârtește ca un trântor și mănâncă. Dumneata ești avocat, dar păcat de cartea pe care o învățați. Te lăudai că faci și dregi. Cum? Averea părinților mei să cadă din cauza unui frate nebun în mâinile unei venetice? Lege asta? Stai, iubită, mamă, stai, zise teatral și cu gesticulație studiată stănică. Așa ar fi, dacă n-am mai fi și noi pe aici. Dar ginerele Dumitale ce face? Aleargă săracul câteodată fără un ban în buzunar. Că dumneata nu-l întreb dacă are sau nu. Aleargă, studiază, combină. Ce crezi că eu stau cu mâinile în sân? Doar sunt direct interesat la parte. Costache al Dumitalei și ret. Trebuie luat subțire. N-a făcut adopțiunea nu de frica mea și a Dumitalei, ci fiindcă nu voia dinainte. Dacă s-ar fi măritat Otilia, ar fi trebuit să-i dau o dotă, așa? Nu știu, nu cunosc. Moș Costache nu lasă banul din mână viu, firește, dar mort poate să-l lase prin testament. Aici e aici. Și dacă lasă, nu putem să-l atacăm? Depinde. Dacă îți lasă ceva și dumitale și copiilor, iar grosul Otilii, înseamnă că era în toate mințile și s-a gândit la toți. E foarte firesc ca un om să-și lase averea fetei nevestei lui. Lăsați copiii să vie la mine, glumit Simion, fără nicio relațiune directă cu chestiunea. Nimeni nu băgă în seamă. Atunci, zise Aglae, ce vrei să spui? Că totul e pierdut? Ba nu! Umilea mea părere este că e mai bine pentru noi ca moș Costache să nu facă niciun testament. Să nu îl îngheontească nimeni. Moare? Doamne ferește! Dumneata ca unică soră și rudă în linie colaterală, ascendenți și descendenți neexistând, ei toată averea. Otilia rămâne afară din chestie. Nu e nimic săraca, afară de cazul când s-ar găsi vreun titlu de creanță din partea mumesei. Deci, niciun testament. Însă, firește, trebuie ca sub niciun chip moșcostache să nu adopteze pe Otilia. Mai e și aici o primejdie, darurile în bani. Ce poți cei ce dă Moș Otiliei? Arză-l ar focu, Doamne, iartă-mă că-mi e frate, bleste mă, aglae. Idealul e ca toată averea lui Moș Costache să fie imobilă. O casă nu poți să o iei în palmă. Un viclean face și aici vânzări deghizate, etc. Dar lucru se observă mai ușor. Greșoara dumitale fundamentală e că te-ai certat cu el și nu-i mai calce în casă, cum ți-am mai spus. Dute, Otilia nu e aici. Aș, ce să mă duc? Costache e încăpățânat până nu se uită în ochii Otiliei. Nu-și descleștează gura. Am să fac ce am să pot cu mintea pe care mi-a lăsat-o Dumnezeu, zise stănică, cu modestie spirituală. Dar dăm și dumneata ceva fonduri. Uite, mi-ar trebui o sută de franci. Nu știu ce faceți voi cu banii zău, se mira Aglaie. Când vă aud, n-aveți. Suntem tineri, lăsă capul în jos Stanica. Ne iubim. Fleacuri de ale voastre, să vedem mâine dacă mai am bani. Stănică se repezi și săruta afectat mâinile Aglaei, apoi o sărută și pe Aurica. Oh, strânse el mâinile la piept. Mi-ai dat, doamne, ce mi-am dorit, o soție sfântă cu familie afectoasă și bună. Mamă, declamă el către Aglaie. tu dezminzi toate bârfele împotriva soacrelor. Scârboasă femeie, medită Stănică în drum spre casă. Stănică era un om volubil și instabil, care însă trăia sincer o clipă toate sentimentele umane și le înțelegea scărboasă femeie. Asta n-are nimic sfânt. Bărbat, frate, toți flec pentru ea. Ambițioasă și veninoasă. Olimpia mea începe să se gălbejească la față ca și ea. Odilia, ce mai fată. Bravo, Pascalopol. Bravo, Felix. Deși Felix se jurase de a nu mai păși în casa Aglaei, totuși își călcă cuvântul și iată cum. Intrase de la început în grațiile profesorului de psihiatrie, savant, blând și integru, căruia-i ceruse informații bibliografice ce dovedeau orientarea afară din comun. Când profesorul află că Felix era abia în anul întâi, fumirat și amuzat totodată de atâta zel. La medicină, până la faza internatului, studentul e de obicei un auditor pasiv și anonim. Îl întreabă cum se numește și părua și aduce aminte de Sima, tatăl său. Profesorul era încântat de asiduitatea tânărului, îi făcea un semn prietenesc când îl zărea la curs, care se făcea la un ospiciu, îi punea mâna pe umăr când treceau în vizitele demonstrative, îl priva personal în ochi când explica un caz interesant. Felix, plin de mândrie și de ambiție, ceru într-o întrevedere permisiunea de a studia unele probleme de amănunt clinic și obținu nu numai aprobarea cordială și o temă de încredere, ci și inițiativa de a se folosi liber de biblioteca profesorului. Biblioteca se afla în sala de așteptare a profesorului și într-o odaie alăturată, încât Felix venea fără să supere pe nimeni în orele de consultație ale acestuia. O dispoziția profesorului, care era și medic șef al ospiciului, îi îngăduise să intre ziua în orice secțiune. Internii îl priviră cu mirare, cu falsă ridicare din numeri, apoi se supărar Alături de ei era și medicul secund, un om mediocru, care îngreuia oricărui cercetător observațiile, sub motiv că pacienții sunt tocmai în studiul lui, în realitate din invidie sterilă față de aceea care publicând se făceau cunoscuți și amenințau să pătrundă la universitate. Ascultă, domnule, zise un intern într-o zi lui Felix. Ce cotrobă ești dumneata pe aici? Eu nu pricep cine ți-a dat dumitale voie să vii în spital. Internul, afectând suspiciuni mari, chemă servitorii, chemă portarul. Aceștia spuse sără ca ordin de sus. Internul strâmbă din nas, dar nu se dă dubătut. Bine, bine, ți ai fi spus să vii așa, odată, dar nu-mi fie ce zi. Eu am aici răspundere. Nu pot să las printre bolnavi persoane străine de serviciu să mă obosească pacienții să-i cu întrebări. Am să raportez cazul domnului profesor. Internul, încurajat de medicul secund care nu voia să-și vure mâinile direct în foc, vorbi într-adevăr medicului șef, prefăcându-se că nu-și dă seama cine a dat voie să se introducă în spital, un student în anul întâi, care perturbează liniștea bolnavilor. Lasă-l, dragă, spuse profesorul Blajin. eu i-am dat voie. Eu un băiat de treabă care învață. E bine să obișnuim pe studențe de la început cu observația directă. Prudent, profesorul nu trădă intențiile mai savante ale lui Felix. Acum internul, dezarmat, căuta să demoralizeze pe Felix în alt chip. Și ce vrei dumneata să faci? Să studiezi un caz? Da. Eh, făcu internul amar. Ca de lungi dezamăgiri. Se vede că ești novice. Câte n-am vrut eu să fac? Da ce? Ai aici material interesant? Ai laborator? Și crezi că maestrul o să te felicite? Nu cunoști oamenii, mă înșel. Poți să ca jos de oboseală și nu-ți recunoaște nimic. Dar eu nu mă gândesc să câștig recunoștința maestrului. Vreau să public. Internul pufni de râs. Ce să faci? Să publici? Cu ce ai bani? Și așa crezi dumneata că se face un studiu? Stai, domnule, nu te grăbi să înveți carte întâi să-ți iasă tuleile, Ciu ei la goană. Nu vreau decât să fac mici observațiuni asupra unor cazuri de clinică mai interesante sub supravegherea maestrului. Haha, ha, Zi așa, domnule. Fă dumneata asta dacă vrei, eu n-aș mai face nici să mătai. Le convine dumnealor, tu să stai ei să muncezi zi și noapte, să-i observ cazurile și să-i expui frumos, iar ei, domnii profesori, să le ia de gata și să-și pună numele. Nu fi naiva, amice, n-am păr în cap câte comunicări am făcut eu maestrului, internul apăsă ironic, care acum fac parte din opera lui. În scurt, după intern, rezulta că sforțarea științifică era inutilă, stându-i piedică excrocheria banalitatea faptelor sărăcia materială. Acțiunea de demoralizare a internului era așa de totală încât Felix, spirit ardent și tânăr, nu se lăsă contaminat și nu-i să se convingă că e cu neputință să ajungi ceva, își redactă articolul, îi puse în subsol un număr cam exagerat de referințe și îl prezentă profesorului. Acesta îl găsi foarte bun, dar sfătui Blajin, eu, din partea mea, așa aș face. Pe Felix să mai extirpeze din note, arătându-i că dacă era lăudabil pentru el personal, că știa atâtea lucruri, pentru cititorul specialist, interesat de chestiunea în sine, umflarea putea fi fastidioasă.